la microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, deschiderea programului I092 venit din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. După cum este și numele emisiunii Evanghelia Lumina Vieții, noi ne ocupăm, iubiți ascultători, de cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament, ajutați de un mănânchi de cugetări și meditații, întocmite de preotul Nicuriță sub Sfânta Călăuzire a Duhului Sfânt. În felul acesta, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 24 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, verset cu care ne vom începe studiul lecțiunii noastre de zi. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog, să vă citesc un paragraf dintr-o lucrare intitulată Puțul și împărțirea de grâu. Este vorba despre o colecție de 57 de predici ale Sfântului Ioan Gure de Aur, publicată de editura Bunavestire din Bacău în anul 1995, deci, cum am putea spune, anul trecut. Astfel, la pagina 7 Subtitlul Cuvântul 1 pentru judecata ceva va să vie, citim. Mulți din cei mai trândavi spre mărimea păcatelor și spre mulțimea de făimării, întrebui în iubirea de oameni a lui Dumnezeu, grăiesc aceste cuvinte. Nu este gheienă, nu este muncă, toate păcatele ni le iartă nouă Dumnezeu, cărora însă, astupându-le gura oarecare bărbat înțelep, zice Să nu zici mila lui este mare, va curăți mulțimea păcatelor mele. Căci mila și mânia de la el este și peste cei păcătoși va odihni mânia lui. Și iarăși, precum este multă mila lui, așa este multă și certarea lui. Unde este iubirea de oameni, întreabă cineva, dacă cele vrednice după păcatele noastre vom lua? Cum că cele vrednice vom lua, ascultă și pe prorocul și pe Pavel zicând, că tu vei răsplăti fiecare după faptele lui zice primul, iar celălalt, care le va răsplăti fiecăruia după fapta lui. Iar cum că și așa multă este iubirea de oameni a lui Dumnezeu, și aceasta de aici este arătat, pentru că în două vieți despărțind Dumnezeu cele ale noastre, în viața de acum și în viața ce va să fie, și pe una făcând-o să fie a nevoințelor, iar viața următoare a cununilor. Și de aici multă a arătat-o pe iubirea de oameni. Cum și în ce chip? Pentru că noi, multe și grele păcate făcând, din tinerețe până la bătrânețele cele mai de pe urmă, ne părăsindu-ne de a ne întina sufletul nostru cu nenumărate rele, nici peste unul din păcatele acestea nu ne-a pedepsit pe noi, ci le-a dat lor iertare prin baia nașterii celei de-a doua și dreptate și sfințenie a dăruit. Am căutat, iubiți ascultător ca printr-o intonație mai deosebită, să fac totuși mai pe înțeles scrierea aceasta greoaie, dar plină de adevăr. Ceea ce vrea să evidențieze aici acest stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfântuian Gură de Aur, unui din Sfinții părinți ai Bisericii, este existența unei gheiene sau iad, cum îl găsim noi în Scriptură. Așadar, un loc de pedepsă veșnică există. Dumnealui confirmă cu tărie acest lucru, de altfel scriptura arată în pilda Lazar și bogatul. Bogatul s-a dus într-un loc unde spune, grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Și apoi să ne fie cu iertare. Dacă nici bogatul acesta nu fie avut bani destui în viața lui pe care i-a lăsat la moștenitorii lui ca să-i aducă acolo pe toți sfinții oameni să-l trimeată în locul cu verdeață, apoi n-a mai avut nimeni. Iată însă că nu i-a ajutat nimic. După ce a murit, așa cum spune Sfântul gură de aur aici, a venit locul de răsplătire. Locul nevoințelor este acum aici pe pământ, în viața aceasta. Sfântul în gură de aur ne arată aici că Dumnezeu a împărțit viața în două. Viața nevoințelor aici pe pământ, adică acum ne luptăm, acum ne aranjăm viața veșnică și viața de dincolo, care este viața împărțirii a rezultatelor efortului pe care ni l-am depus aici. Bogatul acesta... A avut el grijă să lase bani pentru pomeni, să lase bani pentru parastase, pentru toate rânduiele moarte care se practică și astăzi. Dar nimic din toate acestea nu l-a scos din locul unde spune grozav mă chinuiesc în vă paie aceasta. Să fim foarte atenți, iubiți ascultători, dacă vrem să ajungem la locul cu verdeață, trebuie de aici, de pe pământ să ne pregătim, căci aici este locul nevoințelor, așa cum ni s-a arătat și în paragraful care l-am citit. Mai amintește de asemenea aici Sfântul Ioan Gură de Aur despre baia nașterii celei de-a doua. Ce înseamnă aceasta? Este exact ce spune Domnul Isus lui Nicodim, cine nu se naște din nou, deci a doua oară, asta în mod duhovnicesc, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Cine vrea deci să scape de locul acela de chin, de locul acela unde grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta spunea bogatul, Trebuie ca acum, aici pe pământ, să primească baia nașterii celei de-a doua, cum o numește acest stâlp al bisericii ortodoxe, sau nașterea din nou, cum este scrisă literalmente în scriptură, arătând un singur adevăr. Omul, dacă vrea să se ducă la locul cu verdeață în cer, trebuie ca el acum să primească nașterea din nou, adică să-l primească pe Domnul Isus Hristos, care îi dă o făptură nouă, o făptură cerească. Și numai cu acea făptură nouă, primindu-l pe Domnul Isus Hristos, poate să meargă în cer trimis de nimeni, ci el însuși merge acolo, pentru că primindu-l pe Domnul Isus, Domnul Isus îl va duce. Domnul Isus singur este cel care are dreptul și puterea să ne prezinte lui Dumnezeu și să mijlocească pentru noi să fim primiți în locul cu verdeață, pentru că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat și pentru că El a plătit prețul păcatelor noastre. De aceea să nu ne mințim singuri, să nu ne înșelăm cu gândul că cineva ar putea spune lui Dumnezeu să ne primească în afară de Domnul Isus Hristos. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să și mesajul care ne stă înainte, luminându-ne tot mai mult cu privire la adevărul acesta, că Domnul Iisus Hristos este singurul care poate să ne aducă la tine. Te rugăm să ne îndrepți și prin mesajul acesta către Domnul Iisus Hristos, să ne determini să înțelegem că trebuie să-L primim pe El, iar cei care L-am primit să trăim prin El, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Omul le ceră tăcești priviac, Iisus bate azi în altă vrag. Pusa inimitul să-i deschis cer un trectuoase să le Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe râd, Dar poate va fi târziu, marul de la neamul s-a sfârșit. Da, numai Domnul Iisus este Cel care spală păcatul, pentru că numai El a putut să-și dea sângele, să-și dea viața pentru păcat și El a dat un sânge curat, sfânt. Din pricina aceasta, păcatele noastre murdare au putut fi spălate și curățate în El. Domnul să ne ajute să înțelegem acest lucru, să nu ne mai înșelăm singuri crezând că niște oameni pot ordona lui Dumnezeu să ne primească așa murdari cum am plecat din viața aceasta, ci numai spălați prin baia nașterii din nou în sângere Domnului Isus Hristos lucru care trebuie noi să-l facem acum, aici cât stăm pe pământ, numai așa putem fi primiți de El. Și după ce am avut baia nașterii din nou, l-am primit pe el, el ne devine prietenul nostru cel minunat, care ne însoțește în toată viața și ne ajută ca atunci când trecem prin Valea Plângerii, prin care toți oamenii trec și în care toți oamenii trăiesc, noi să o prefacem într-un loc plin de izvoare de viață datătoare. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, așa cum am anunțat în deschidere, vom citi împreună versetul 24 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, acompaniat de explicațiile care îl însoțesc. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Cuvintele acestea le spune Domnul Iisus iudeilor cu care să chinuia să zicem așa într-o expresie de-a noastră să-i facă să înțeleagă că El este Mesia venit să le aducă lor fericirea, nici de cum să le aducă nenorocirea. Și prin cuvintele acestea îi îndemnea să judece după dreptate, adică să privească lucrurile în adevărata lor față de prezentare, nu după înfățișare. Pentru că după înfățișare, ei care purtau de sfinte, ei care aveau funcții înalte în, la templu, ei care aveau multe certificate, multe documente de seminare și de școli absolvite, stăteau în fața unuia care era un simplu templarul din Nazaret. Desigur, acest raport de prezentare le insufla lor multe superioritate față de el. Domnul Iisus însă le atrage atenția și spune... Nu judecați după înfățișare. Uitați-vă judecați după dreptate. Uitați-vă la mine că am venit să dau viață, iar voi vreți să mă omorâți. Judecați după dreptate. Uitați-vă cât bine am făcut. Uitați-vă că n-am făcut rău la nimeni, uitați-vă că nici voi nu vă fac niciun rău acum, ci vă îndemn numai să priviți și să acceptați realitatea lucrurilor. Uitați-vă cum am săturat mulțimile cu pâine, uitați-vă cum am vindecat și cum continui să vindec. Eu dau viață. De ce nu vreți să judecați după dreptate, după cum vedeți? Dar ca să judeci drept, trebuie să fii tu drept. Și ca să fii drept, trebuie să fii izbăvit tu de sub puterea păcatului, pentru că numai păcatul strâmbă pe om în toate laturile ființei lui. Domnul Iisus spunea despre sine, judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Vedeți, în măsura lepădării de noi înșine și a primirii voiei lui Dumnezeu ca stăpână în inimii noastre, numai în măsură aceasta ni se însănătoșează mintea și putem judeca drept. Altfel nu! Cum să iubească dreptatea și cum să o cunoască acela care este strâmbat de păcat și de egoism? Egoismul își arată din plin puterea nu numai într-un individ, ci și într-o familie, într-o partidă religioasă, într-o castă și într-un neam. Toate faptele izvorute din egoism sunt păcate care nimicesc dreptatea, tulbură pacea și spulberă dragostea dintre făpturile lui Dumnezeu. Iudeii, cu care Domnul Isus sta de vorbă, nu puteau judeca după dreptate fiindcă erau stăpâniți de duhul religiei și a neamului lor, adică de un egoism înălțat pe cele mai ascuțite vârfuri. Oricine se Mânie, oricine se umple de pismă, de invidie, de ură, oricine se agită, se tulbură, dovedește prin aceasta că are în el murdăria păcatului, așa după cum nu demult am amintit deosebirea dintre două pahare cu apă puse pe masă. Unul este clar și limpede ca și cristalul și paharul curat, foarte curat ca lacrima. Celălalt este la fel, dar are pe fundul lui puțin mârl. Apucă acum paharul acela cu apă limpede și curată și clatine-l în mână, agită-l cât vrei, pune chiar un capac și agită-l cât vrei o oră, timp de oră, învârtește-l în sus și în jos și pune-l înapoi pe masă. Va fi tot atât de clar cum a fost și la început, cu toată agitația care i s-a făcut. Apucă și paharul al doilea și numai atât, de două-trei ori și îl vei vedea dintr-o dată tulbure și îl vei vedea dintr-o dată plin de murdărie. De ce? Este de vină mâna care l-a agitat? Nici de cum, aceeași mână le-a agitat pe amândouă. care e deosebirea? De ce atunci acesta este așa de tulbure și celălalt a rămas limpede? De ce? Acesta are pe fundul lui puțin mâl. Și cum ai pus mâna pe el? Cum s-a agitat? Toți cei care se agită, care se tulbură, care se întunecă, dovedesc că au pe fundul vieții lor murdărie și din pricina murdăriei acelea s-au tulburat. Așa erau și farisei aceștia, aveau murdăria păcatului a iubirii de sine, a iubirii partidei lor religioase și imediat s-au umplut de pismă și de ură și de mânie. Nu poate judeca drept omul stăpânit de duhul grupului religios din care face parte. Nu niciodată lucrul acesta. El, deși se folosește de numele Domnului sus, cu fapta însă cu starea lui îl tăgăduiește te tăgăduiește felul Domnului Isus de a fi așa ca iudei religioși de odinioară. Domnul Isus a venit pe pământ ca să împlinească gândul lui Dumnezeu, planul lui veșnic care are în vedere unirea tuturor făpturilor sale despărțite de păcat. Fără acest gând al lui Dumnezeu n-avem decât părerile noastre sau ale oamenilor, păreri care nu se întemeiază decât pe înfățișarea din afară a lucrurilor în aparență. Pe iudei nu interesa celelalte neamuri, ci numai lor să le meargă bine. Așa stau lucrurile și astăzi cu cei stăpâniți de Duhul de Partidă. Pe ei nu interesează alți credincioși din alte grupări, ci pe aceștia îi numește străini, rătăceici, îi le spune sectanți. Nu judecați după înfățișare, spune Domnul Isus, ci judecați după dreptate. Uitați-vă dacă în viața celor pe care îi ponegriți este prezentă lucrarea lui Dumnezeu. Dacă în viața lor se văd faptele Domnului Isus de dragoste, de cinste, de iubire între oameni și de propovăduire a bunătății, atunci judecați după dreptate. Nu vă apucați imediat să-i etichetați cu fel și fel de lucruri. Așa spune Domnul Isus. Judecați după dreptate, nu după înfățișare, nu după numele care li se dă de unii și alții care ei înșiși fiind rătăciți vor să arunce rătăcirea pe ceilalți. Judecând numai după înfățișare devii totdeauna prigonitorul adevărului, o sinditorul lui Hristos și al felului său de a fi, o sinditorul trupului său, a bisericii ce a vie, alcătuită din toți credincioși adevărați de pe toată fața pământului. Judecând numai după înfățișare, găsești totdeauna pe alții vinovați, iar pe tine nu. Judecând numai după înfățișare, îți descoperi starea ta intrică de fapt, adică tu ești un fățarnic, pentru că te uiți numai la ceea ce fac sau nu fac unii, la împlinirea unor practici religioase moarte din afară, deci forma de evlavie. Pe tine nu te interesează miezul, ci numai coaja frumoasă. Cum privește Dumnezeu însă? El vede inima, vede lăuntrul, vede adevărul care umple ființa omului. Cei născuți din Dumnezeu sunt ca Dumnezeu. Privesc ca el, judecă după cum judecă el, vorbesc cum vorbește el și lucrează cum lucrează el. Domnul Iisus s-a rugat la Dumnezeu Tatăl pentru unirea tuturor celor care cred în el. Dacă tu ești din Dumnezeu, dacă ești urmaș al Domnului Iisus, tu nu te uiți după unirea celor care împărtășesc părerile partidei tale, ci te uiți după unirea celor care îl mărturisesc pe Domnul Iisus prin viața și trăirea lor și te bucuri când îi găsești. Și în loc să lupți împotriva lor, te asociezi lor și te unești cu ei în rugăciune, te unești cu ei în împărtășie, cu privire la punctele pe care le vedeți în mod diferit, le lăsați în seama lui Dumnezeu, cum ne spune și Apostolul Pavel. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să o umblăm la fel, iar în celelalte, spune foarte bine Pavel aici, Dumnezeu ne va lumina. Deci, când vedem pe un om, care trăiește și propovăduiește prin viața lui dragostea Domnului Isus Hristos, atunci ne bucurăm de El și ne unim cu El în părtășie și în toate lucrurile în care ajungem la aceeași înțelegere. Cu privire la celelalte, în loc să ne apucăm și să-L condamnăm, în loc să luptăm împotriva Lui, ne rugăm Domnului și Dumnezeu îl va lumina. Iată care este calea lui Dumnezeu. Iată care este atitudinea unui adevărat urmaș al Domnului Isus, care s-a rugat pentru unire, nu pentru despărțire, nu pentru împărțire pe secte, pe culte, pe doctrine, ci pentru unirea într-un singur trup a tuturor celor care sunt nu ortodoxi, nu creștini după Evanghelie, nu adventiști, nu baptiști, nu metodiști, nu numai știu eu ce, ci care sunt copii ai lui Dumnezeu. Punct! Să urmăm deci preobiților pilda lui Dumnezeu ca niște copii preobiți, așa ne spune la Efeseni 5:1, căci numai în felul acesta ne împlinim rostul pe pământ. Iar la evrei ni se spune clar și răspicat, puternic, am citit noi chiar nu demult uh, întărirea acestui adevăr și de către Sfântul Ioan de, Gură de Aur. Spune așa, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni, nimeni, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, dragul meu. Dacă tu lupți împotriva celor care nu împărtășesc aceleași puncte de vedere doctrinare cu tine, ai mare grijă. Tu nu urmărești pacea și nu urmărești sfințirea pentru Dumnezeu, ci tu urmărești interesele partidei tale și să fii sigur. Că nu l vei vedea pe Dumnezeu, nu eu îți spun lucrul acesta, ci cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ții în mână și cuvântul lui Dumnezeu în numele căruia lupți împotriva celora care nu împărtășesc părerile tradiției și doctrinei tale. Ia mare atenție și de dragul fericirii tale veșnice oprește-te din această luptă împotriva altora și apucă-te cu sârguință să lupți împotriva duhului tău de partidă. Domnul să te ajute la lucrul acesta. La discuția aceasta despre care am citit între Domnul Isus și iudei, aflăm în versetul 25 că participau și niște martori care au rămas mirați. Și uitați atitudinea lor. Citim deci versetul 25. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care căutau ei să-l omoare? Vedeți, locuitorii Ierusalimului știau planurile conducătorilor lor religioși care urmăreau omorârea Domnului Isus, acest nou și puternic învățător, pentru că el le tulbura viața și lovea încetatea religiei lor. Ei nu au nevoie de învățăturile lui, oricât de adevărate și interesante ar fi fost. Acești conducători religioși nu aveau nevoie de o mântuire, din păcate, pe o altă cale decât cea pe care le-a arătat-o religia lor. Și asta pentru că felul în care le arăta religia lor, le dădea lor posibilitatea să se situeze pe niște scaune înalte, să le spună toți că sunt mari conducători, să le aducă slavă și în același timp un bun venit pământesc. Ei nu aveau nevoie de un Mesia care să cuprindă toată lumea, ci numai neamul lor, de aceea căutau să scape de el. Iar locuitorii Ierusalimului cunoșteau planurile acestea lor. Locuitorii Ierusalimului dovedeau din plin că ei urmăreau să-l omoare, deși cu un verset înainte ei mărturiseau cu gura, ai drag, cine vrea să te omoare? Iată însă dovada că ei urmăreau cu adevărat să-l omoare, pentru că și locuitorii Ierusalimului cunoșteau acest lucru. Ura religioasă, să știți, nu poate rămâne ascunsă. Pe acela pe care nu-l mai poate suferi, vrea să-l nimicească cu desăvârșire, să nu-l mai știe viu pe pământ. Da! Așa este ura religioasă, cea mai aprigă dintre toate urile. Cum a fost atunci, așa este și astăzi. Domnul Isus este urmărit cu aceeași patimă de către conducătorii religiilor, pentru că El nu bine cuvintează niciuna din religiile de pe pământ și spune și astăzi ca și atunci. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Domnul Isus n-a creat religii, ci a venit să mântuiască ce era pierdut, iar cei mântuiți nu au colți, ce sunt oi blânde din turma lui. Ei nu prigonesc pe nimeni, cum nici Domnul Isus n-a prigonit, ci mărturisesc fără teamă adevărul. Ei mărturisesc pe Domnul Isus felul lui de-a fi, care are un singur trup pe pământ, biserica, cea vie alcătuită din toți cei născuți din nou, care trăiesc răspândiți prin toate religiile, dar nu sunt stăpâniți de Duhul de partidă. Domnul Isus și cei care sunt ai Lui, nu a făcut caz niciodată de forță și de putere. El și când a fost pus pe cruce, n-a deschis gura, s-a supus ca un miel pe care îl duci la tăiere. După aceasta poți să-ți dai bine seama cu cine ai de face. Când vezi pe cineva care luptă, care este aprig, care ia atitudine și care vrea neapărat să-și împună punctul lui de vedere, acela nu are Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos este în cei care spun adevărul cu blândețe și suferă liniștiți, fără să ridice mâna. Deci, locuitorii din Ierusalim au început să se întrebe, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Dragul meu, cauți tu pe Hristos? Și dacă îl cauți, pentru ce? Unii caută să-l omoare, să scape de el, pentru că nu-i pot suporta felul lui de-a fi. Deci, iau-te pentru cel căutau unii. Oricine nu primește pe Iisus așa cum este el, Caută, în vreun fel sau altul, să scape de el. Marele vrăjmaș, satana, a pornit lupta împotriva Domnului Sus, împotriva planului și a voiei sale și nu încetează nicio clip clipă această luptă cât va ține veacul prezent. Biruința însă este a mântuitorului nostru, care în curând îi va zdrobi ultimile lui forțe pentru vecii vecilor. Biruința este de partea celor la care urmăresc pacea, nu războiul. Și urmăresc sfințirea, deci depărtarea de rău, depărtarea de ură, ei urmăresc dragostea și la fel ca Domnul Isus iubesc până își dau ultima picătură de sânge. În versetul 26, iudeii aceștia din Ierusalim, care se întrebau, nu este el cel pe care îl căutau iudeii? spun acum, și totuși, iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva în adevăr cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul? Știți, așa sunt mulți dintre noi. N-au opinii proprii, ci se orientează după spusele altora, după cei care de multe ori parcă sunt mai învățați, dar din nefericire au mai puțin bun simț și spirit de orientare sunt mai puțin predați Domnului. Ce păcat! Fiecare să-și pună propria lui gândire la contribuție, judecați voi singuri dacă este drept, spune faptele apostolilor, să nu primim mâncarea de-a gata amestecată. Iudeii de odinioară se uitau la mai marii lor, la conducătorii lor sufletești, ca să știe dacă să primească sau să lepede pe Domnul Isus. Aceste căpetenii purtau o grea răspundere pentru că își luaseră ei singuri locul de conducători și depărtau de la Hristos pe aceia care ascultau de ei. Totuși și poporul era răspunzător, pentru că mântuitorul făcea lucrările pe care trebuia să le facă și spunea cuvintele sale în fața lor, în fața poporului, în fața tuturor, pentru ca ei să creadă în el. Mare răspundere, mare răspundere au cei care s-au așezat în fruntea mulțimii ca să o conducă, dar o conduc în afara lui Hristos, în afara felului său de a fi, în afara cuvântului său scris. Ei vor răspunde nu numai în sufletele lor, ci și de toți aceia pe care i-au împiedicat să vină la adevărul mântuitor. Mare grijă toți conducătorii religioși! Dar, cu toate piedicile puse în care de anumiți oameni, cu toată lupta lor de a acoperi și a modifica Sfintul Său cuvânt, Domnul Hristos vorbește... Glasul adevărului său a răsunat de 2000 de ani și va răsuna în vecii vecilor. Farisei aceia înrăiți și plini de ură care s-au luptat împotriva lui au putrezit de mult, dar adevărul Domnului Isus Hristos este și astăzi tot atât de viu ca și atunci. Deci ei se mirau, oamenii aceia din Iudea, se mirau că Domnul Isus vorbește pe față. Minciuna, ura și răutatea oamenilor care au luptat și luptă împotriva Domnului Sus, n-au putut și nu vor putea opri cuvântul lui. Adevărul nu poate fi înfrânt chiar dacă este înmormântat. Mormântul nu-l poate ține mai mult de trei zile. După ce iese însă, lumina lui este mai strălucitoare și lucrarea lui mai frumoasă și mai roditoare. Iată că el le vorbește pe față. Da, pe față a vorbit și va vorbi în vecii vecilor. Nimeni nu l va putea opri. Așa cum am spus, împotrivitorii lui și răstignitorii lui au putrezit de mult, dar el a rămas slavă să fie numelui său viu și astăzi și va rămâne viu în vecii vecilor și vii vor rămâne toți cei care îi se asociază și care îl primesc în inima și în viața lor. Domnul să ne ajute ca toți ascultătorii iubiți acestui program să facem parte din cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și vor fi vii în vecii vecilor cu El. Viața se manifestă esențialmente prin mișcare, activitate. Toți aceia care dorim să rămânem vii în vecii vecilor împreună cu Domnul Iisus Hristos, vii pentru El, Vom asculta acum o poezie scurtă, al cărei titlu este Chemare, din care aflăm o serie de activități care ne caracterizează pe toți cei vii pentru Hristos. O lume astăzi, în păcate, se zbucim în blestem și chin. Ești gata tu să-i dai mesajul din cer venit cu pace plin? Atâți toși după salvare aleargă, vor să se adapte. Iar tu ai băut din râul vieții, de ce nu-i chemi pe toți la ape? Ți se va cere socoteală de orice talent ce l-ai primit. Ai câștigat cu el pe alții sau l-ai ascuns și a ruginit? Un loc în slavă în mărire e pregătit și pentru tine, dar azi, smochin de lângă drumuri, stăpânul vrea să ai smochine. Treziți chiar azi, vă paia sfântă, aprindeți jarul stins în voi și ridicați la cer o lume ce zace moartă în noroi. Sunt frații voștri, plâng afară, Vorbitul ați de mântuire? Le-ați arătat pe cruce jertfa pe Dumnezeu și a lui iubire? Porniți pe căi fără lumină și luminați-le mereu. E timpul azi cu toți să știe ce vrea eternul Dumnezeu. Amin.